А зараз слід уявити собі найнебезпечнішу людину в світі. Він ніколи у своєму житті не завдав шкоди живій істоті. Ніде правди діти кільком він зробив Ростен, але лише після того, як вони померли. І дивувався тому, наскільки добре їх склали, беручи до уваги те, що за це брався непрофесіонал. Примітка. Тому що він був ранньою формою допитливого вченого і не вірив, що людину створила якась божественна істота. Ростен людям коли вони ще були живими, зазвичай робили священники. Вони думали, що людство було створене якоюсь божественною істотою і хотіли детальніше ознайомитися з її творінням. Кілька років він не виходив за межі великої провітрюваної кімнати, але це було нормально, тому що більшу частину часу він проводив не у просторі, а в ідеях. І є такі люди, яких важко ув'язнити. Однак він вважав, що для здорового апетиту та правильної дефекації важливо вправлятися щодня протягом години. І зараз сидів на пристрої власного творіння. Пристрій складався з сідла, закріпленого над парою педалей, які за допомогою ланцюга обертали велике дерев'яне колесо, що зараз утримувалося над землею за допомогою металевої підставки. Друге, вільне від ланцюга, дерев'яне колесо містилося перед сідлом, і його можна було повернути за допомогою румпельного механізму. Він становив додаткове колесо й румпель, щоб можна було перекотити пристрій до стіни по завершенні вправ, і крім того це давало змогу досягти приємної симетрії самого пристрою. Він назвав це «машина, в якій одне колесо обертається педалями та є ще одне колесо». Лорд Ветінарі також працював. Зазвичай він працював в еліптичному кабінеті або у своєму простенькому дерев'яному кріслі біля підніжжя сходів палацу Анкморпорка. На вершині сходів стояв вкритий пилом трон із дорогоцінного металу. Це був трон королів Анкморпорка і він був зроблений із шістого золота. Ветінарі ніколи не хотів на ньому сидіти. Сьогодні був погожий день, тому він працював у саду. Гості Анкморпорка часто зі здивуванням помічають, що біля палацу Патриція є досить цікаві сади. Патриція не був людиною, що дуже любить прогулянки в саду. Але деякі його попередники любили, і лорд Ветінарі ніколи нічого не змінював і не знищував, якщо для цього не було логічної причини. Він утримував маленький зоопарк, та стайню, а іноді навіть визнавав, що самі сади мають надзвичайне культурне значення, оскільки це дійсно було так. Ті сади створив сам клятий Тупак Джонсон. Чуд... Багато чудових спеціалістів із ландшафту увійшли в історію і запам'яталися людям чудовими парками та садами, які вони створили з майже богоподібною силою та завбачливістю, без жодних сумнівів, копаючи озера, пересуваючи пагорби та висаджуючи ліси, щоб дати можливість наступним поколінням оцінити піднесену красу дикої природи, покращеною людиною. Таким були Браун Умілець, Сміт Проникливий, Слейд Гор, Інтуїція Дебере. Ванк Морпорку таким був Клятий Тупак Джонсон. Клятий Тупак – зараз це трохи безладний на вигляд, але ви побачите, що буде через 500 років Джонсон. Клятий Тупак – розумієте, я давав садівникам нормальні креслення Джонсон. Клятий Тупак Джонсон, у якого 2000 тонн землі пішло на штучний пагорб перед квірмським маєтком. Бо мене з розуму зводить цей пейзаж, що складається лише з купи дерев та гір, а вас? Парки Анкморпорка вважалися його найкращими творіннями, якщо це можна так назвати. Наприклад, вони містили форелеве озеро завдовжки 150 ярдів і через одну з тих дрібненьких помилочок у кресленнях, що були відмінною рисою робіт клятого тупака, шириною один дюйм. Озеро було домом для однієї єдиної форелі, і цей дім – був досить затишним, за умови, що вона не намагалася розвернутися. А ще колись тут був надзвичайно пишно оздоблений фонтан, який, коли його вперше увімкнули, зміг лише зловісно стогнати протягом п'яти хвилин, а потім вистрілив у повітря невеликим кам'яним херувимом. Тут же було хохо, майже те саме що хаха, тільки глибша. Хаха – це така прихована канава за стіною, розроблена для того, щоб власники земельних угідь могли споглядати розкішні парки не переймаючи, що худоба або якась незручна біднота зіпсує газон своєю присутністю. Норовливий олівець клятого тупака намалював хаха -ха глибиною в 50 футів, через що з життям розпрощалися троє садівників. Лабіринт же був настільки малим, що люди губилися, намагаючись знайти сам лабіринт. Але Патрісію скоріше подобалося все це садово паркове мистецтво. Він мав певні погляди щодо специфіки мислення більшості людства, і ці творіння дозволяли йому підтверджувати свою правоту. Він розклав купи паперів на галявині навколо стільця. Канцеляристи періодично приносили нові або забирали відпрацьовані. Це були різні канцеляристи. У палац потрапляла різноманітна інформація, але було лише одне місце, де вона спліталася в єдине ціле, наче мережа павутиння. Дуже багато правителів, добрих і поганих, і досить часто мертвих, знають, що відбулося. Менша кількість намагається знати, що відбувається просто зараз. Лорд Ветінарі вважав і тих і інших недостатньо далекоглядними. «Отже, доктор Ребусим», – сказав він, не піднімаючи очей. «Як у біса він це робить», – замислився Ребус. «Я впевнений, що не здійняв ані найменшого галасу». «А, Гевлоко», – почав він. «Докторе, ви маєте сказати мені щось важливе?» «Ми загубили його». «Так» і без сумніву ви його старанно шукаєте. Дуже добре, гарного дня». Патрицій навіть не підняв голови. Він навіть не поцікавився, про що саме говорить Ребус. Чорт, він усе знає», – подумав Ребус. «Хоч колись, хоч хтось сказав йому те, чого він раніше не знав». Лорд Ватінарі поклав аркуш паперу на одну із куп і взяв інший. Докторе, ви досі тут?» «Може запевнити вас правителю, що...» «Я впевнений, що ви це можете». Однак є одне питання, яке мене дуже цікавить. Правителю? Чому його викрали з вашої гільдії, коли мені доповідали, що його знищено? Я цілком упевнений, що наказував це зробити. Це було питання, якого найманці сподівалися уникнути. Але Патриці добре грав у цю гру. Хм, ми, тобто мій попередник, вважали, що він повинен служити попередженням і прикладом. Патриці підняв голову і яскраво посміхнувся. Неймовірно. – сказав він. – Я завжди вірив в ефективність прикладів, тож я впевнений, що ви зможете вирішити проблему з мінімумом незручностей для міста. – Безумовно правителю, – похмуро відповів найменець. Але почався полудень. Полудень в парку приходив не одразу, оскільки його настання ухвалювалося загальним консенсусом. Зазвичай перший дзвоник давали з гільдії вчителів, як відповідь на спільну молитву її членів. Тоді водяний годинник у храмі дрібних божеств активував великий бронзовий гонг. Чорний дзвін у храмі долі звучав лише один раз, і то несподівано. Але до того часу у гільдії блазнів уже щодуху звіщав сріблястий карельйон, і до нього приєднувалися усі дзвони та куранти всіх гільдій та храмів. Їх неможливо було розрізнити за винятком безумовно магічного октаринового дзвона Старого Тома у годинниковій вежі невидимої академії чиї дванадцять виважених мовчань тимчасово заглушали все навколо. І нарешті, відстаючи від усіх інших, дзвонив дзвін гільдії найменців, який завжди був останнім. Сонячний годинник поряд із Патрицієм продзвонив двічі і перекинувся. «Тож ви казали», – м'яко нагадав Патрицій, – «капітан Ваймс», – сказав доктор Ребус, – «він виявляє інтерес». «Та невже, але це його робота». «Дійсно, я мушу вимагати його відкликання». Слова пролунали садом, навіть голуби розлетілися. «Вимагати?» – солодко сказав Патрицій. Доктор Ребус подався назад і відчайдушно продовжив. «Зрештою він лише слуга», – сказав він. «Не бачу причин, чому йому варто дозволяти пхати свійнісу справи, які його не стосуються». «Я б сказав, що він вважає себе слугою закону», – сказав Патрицій. «Він з верхній чинуша самозакоханий грубіян». Отакої. такої. Я не поділяю вашої емоційності». Але оскільки ви цього вимагаєте, я без валікань нагадаю йому, хто тут головний. Дякую. Не дякуйте. Ви вільні. Доктор Ребус побрів у напрямку, вказаному лінивим жестом Патриція. Лорд Ветінарі знову нахилився над своїми парапетами і навіть не підвів очей, коли почувся далекий приглушений крик. Натомість він нахилився і підняв маленький срібний дзвіночок. Одразу ж перед ним з'явився один із канцеляристів. «Принеси драбину», – звелів Патріція. Здається, доктор Ребус упав у хохо. Скреготнувши, засувка на дверях чорного ходу в майстерню гнома Руда та Клевця піднялася. Він зайшов подивитися, чи хто є всередині, і здригнувся. Він зачинив двері. «Вітер невимовно холодний», – сказав він комусь у кімнаті. «Але це не проблема. Стеля майстерні була не вище п'яти футів. Для гнома вона була більш ніж високою. Ой, сказав голос, якого ніхто не чув. Клевець подивився на ліч, затиснуто в лещатах, і взяв викрутку. Ой. Дивовижно, сказав він. Гадаю, коли ця трубка переміщується вниз по каналу, шість камер ковзають по ній, підставляючи новий отвір для випалу. Тут, здається, все зрозуміло. Робочий механізм насправді є лише пристроєм на зразок огнива. Пружина, ось тут вся віржі, але її легко замінити. «Знаєш, – сказав він, піднімаючи очі, – це дуже цікавий пристрій. З хімікатами в пробірках і все таке. Така проста ідея. Це щось для клоунів, якась весела пастка?» Він попорпався у склянці зі шматками металу. Знайшовши шматок сталі, він узяв на пилок. «Коли закінчимо, я хотів би зробити кілька креслень, – сказав він. Десь через 10 секунд пролунав бабах, і з'явилася хмара диму. Родит-клевець підхопився і захитав головою. «Пощастило, – сказав він а міг і покалічитися. Він спробував розвіяти дим, а потім знову взявся за напилок. Але рука пройшла крізь нього. «Про!» Родец спробував ще раз. Напилок був таким же неістотним, як і дим. «Що?» «Про!» Власник дивного пристрою з жахом дивився на щось на підлозі. Родет простежив за його поглядом. «О!» – тільки й сказав він. Нарешті прийшло розуміння того, що маячило десь на межі свідомості Родета. Це все через смерть. Коли приходить смерть, ви дізнаєтеся про це одним із перших. Його гість схопив з лавки пристрій і швидко засунув його в мішок із тканини. Потім ошаліло озирнувся, схопив труп пана клевця і потягнув його через двері до річки. Десь далеко почувся сплеск, ну або те, що можна вважати сплеском, якщо мова йде про річку Анг. «Лишенько», – сказав родит, – «я ж не вмію плавати». «Це вже не проблема», – сказав смерть. Родит поглянув на нього. Ти набагато нижче, ніж я уявляв, помітив гном. Це тому, що я зараз стою на колінах, пане Клевець. Це бісів пристрій вбив мене. Так. Зі мною таке вперше. Так буває. І так буде ще з кимось. Смерть випростався. Його коліні суглоби клацнули. Оскільки стелі вже не було, він хоча б не бився об неї головою. Кімната поступово зникала. Гноми мали своїх богів. За своєю природою гноми не були релігійними. Але у світі де опора шахти... Могла зненацька тріснути, а скупчення газу раптом вибухнути, боги ставали своєрідним еквівалентом захисної каски. Крім того, коли вдариш по пальцю восьмифутовим молотком, одразу ж хочеться богохулити. Серед атеїстів лише одиниці здатні стрибати вгору і вниз, затиснувши руки під пахвою і кричати «О, випадкові коливання просторового часового континууму!» або «Ах, яка невдала та примітивна концепція!» Рудит не витрачав часу на зайві питання. Коли помираєш, багато речей стають не такими важливими. «Я вірю в перевтілення», – сказав він. «Я знаю». «Я намагався бути праведним. Це якось допоможе?» – спитався родит. «Це не до мене». Смерть прокашлявся. «Звичайно. Оскільки ти віриш у перевтілення, тобі судилося знову родитися». Він чекав. «Так, це правильно», – сказав родит. «Гноми відомі своїм почуттям гумору. Про них кажуть». У цих маленьких чортів почуття гумору не було і не буде. Хм, нічого цікавого не помітив у тому, що я зараз сказав. Ну, ні, ні, не помітив. Каламбур або гра слів. Родотові судилося родитися. І що? Не зрозумів. Мабуть, ні. Ох, ну вибач. Мені радили проявляти більше позитиву. Судилося родитися, кажеш? Так, я подумаю про це. Дякую. Гаразд, сказав сержант Колон. Хлопці, це ваш кийок. Також відомий як нічна палка чи жезл умиротворення. Він зробив паузу, намагаючись згадати свої армійські дні, і посвітишав. Турбуйтеся про нього. уже прикрикнув він. Спіть із ним. їжте, хоч ним самим. Перепрошую. Хто це сказав? Я тут внизу. Молодший констебель доболом. Слухаю тебе. Сержанте, а як ним їсти? Сержант Колон зібрав всі свої мужність і терплячість. Він підозріло ставився до молодшого констебля Доболома, бо вже давно припускав, що з ним будуть проблеми. «Що?» «Ну ось як його використовувати? Як ніж, як виделку? Або поламати його навпіл і використовувати, як японські палички?» «Що ти мелиш?» «Перепрошую, сержанте». «А в тебе що, молодший констеблю Англо. «А як із ним правильно спати?» «Ну я... я мав на увазі капраленопсе». Негайно припинюйте гигикання. Колон поправив нагрудний знак і вирішив змінити тему. «Так, у нас тут є опудало, або, як ми його звемо, манекен-ідола», продовжує сержант, вказуючи на розпливчатий людиноподібний виріб зі шкіри, набитий соломою та нап'ятий на дерев'яний кіл. «Звемо його Гартур. Він у нас для того, щоб тренувати володіння зброєю. Скажи мені, молодше констеблю, як ти вважаєш, ти зможеш убити людину? А скільки в мене є часу?» Лекція зупинилася. Капрал Анупса довелося піднімати з землі і довго стукати по спині, щоб гамувати історичний регіт. "Дуже добре". Сказав сержант Колон. "Що вам потрібно зараз зробити? Так це взяти свій кйок ось так і за командою "рес" спритно підібратися до нашого Артура, за командою «Два» так само спритно дати йому по кумполу. Раз, два". Кйок застукав по артуровому шоломі. "Дуже добре, тільки один нюанс. Хто скаже мені, який всі похитали головами. Ззаду, сказав сержант колон. Бити треба. Ззаду. Навіщо ризикувати? Твій вихід, молодший констебль-дуболоми. Але, сержант, негайно. всі спостерігали. Може принести їм стілець? Після 15 секунд ганьби сказала ангва. Щебень зареготав. Малий, замалий для вартового, коментував він. Молодший констебль-дуболом припинив спробу дострибнути до голови манекена. Вибачте, сер, зауважив він. «Гноми, це не так роблять, розумієте?» «Але так роблять вартові», – відрізав сержант Колон. «Гаразд, молодшикон, стеблю щебню, не салютувати. Ану ти спробуй». Щебінь тримав кійок між тим, що технічно слід назвати великим і вказівним пальцями, і розтрощив його обшолом Артура. Потім тупо витріщився на уламокий ка. Потім він склав те, що краще за все, мабуть, можна назвати кулаком, і стукнув Артура по тому, що щойно було його головою, і разом з колом – на якому той стояв, загнав його на три фути в землю. «Тепер гном може спробувати ще раз», – сказав він. Ще п'ять секунд ганьби. Сержант Колон прочистив горло. «Що ж, думаю, що ми можемо вважати його повністю затриманим», – сказав він. «Запишіть капра З молодшого констебля щебня не салютувати. Відрахувати один долар за псування ввіреного йому майна. Кийка. А взагалі не забувайте, що після затримання потрібно ще когось допитати. Він подивився на останки Артура. «Я думаю, що якраз зараз саме час продемонструвати всі переваги стрільби з лука», – сказав він. Леді Сибіл Ремкін дивилася на сумний шкіряний ремінець, що залишився від покійного товстунчика. «Ким же треба бути, щоб зробити такий віднесеньким малесеньким драканенятком?» – сумно промовила вона. «Це ми якраз намагаємося з'ясувати», – сказав Ваймс. Ми, у нас є версія, що його прив'язали до стіни і змусили вибухнути. Морква схилився над стінкою загону. Тіп-тіп-тіп, покликав він. Привітне полум'я швидко злизало його брови. Я маю на увазі, він був такий тихесенький, сказала ладі Ремкін. Він би й мухи не образив, бідолашний. Як можна змусити дракона вибухнути? Спитав Ваймс. Його треба вдарити? Егеш, відказала Сібіл. Якщо хочеш залишитися без ноги? Тоді точно не так. А як ще можна? Ну, так, щоб самому всіліти. Та ні. Простіше змусити його самого підірватися. Розумієш, Семе, я не люблю про це говорити, але я маю знати. Що ж, у цю пору року самці зазвичай б'ються між собою. Намагаються якомога сильніше роздутися, розумієш? Тому я завжди тримаю їх окремо. Вайн похитав головою. Дракон був лише один, сказав він. Позаду них морква схилився над сусіднім загоном, де сонний самець, схожий на грушу, одним... Розплющеним оком суворо на нього поглянув. «Хто в нас хороший хлопчик?» – пробурмотів морква. «А в мене тут є для тебе смачненьке вугіллячко». Дракон розплющив інше око, моргнув, а потім повністю прокинувся і підвівся. Його вуха притислися до голови, у ніздрях спалахнув вогонь. Крила його розгорнулися, він вдихнув, прямо з живота почулося бурчання кипучих кислот. Це відкривалися шлюзи і клапани. Його ноги покинули підлогу, груди розширилися і... Ваймс устиг звалити моркву на землю, стусанувши його в живіт. Дракон у загоні знову морхнув. Ворог зник. Злякався. Дракон заспокоювався, видуваючи величезне полум'я. Ваймс нарешті прибрав руки з голови і повернувся. «Капітане, що ви робите?» – сказав морква. «Я ж не...» «Він атакував дракона!» – крикнув Ваймс. А той не відступив. Повелі він піднявся на коліна і постукав по нагруднику моркви. «Ти занадто добрий натер, сказав він. Я бачу в ньому своє відображення, а дракон бачить своє. А це справедливо, сказала леді Сібіл. Усі знають, що драконів слід тримати подалі від дзеркал. Дзеркала, замислився Морква. Гей, там були уламки. Так, він показав товстунчику дзеркало, дзеркалу, сказав Ваймс. Бідолашне створіння, мабуть, намагалося роздутися сильніше за самого себе, сказав Морква. То ми маємо справу, сказав Ваймс, із цілковитим маньяком. О ні, ви справді так думаєте? Так. Та ні, не може такого бути. Нобі весь час був з нами. Не Нобі, лукаво сказав Ваймс. При всій своїй манікуватості він не зможе змусити дракона вибухнути. У цьому світі є люди ще дивніші, ніж капрал Нобс, хлопча. Вираз обличчя моркви можна було вставляти в рамку як приклад заінтригованого жаху. Лишенько. Тільки і сказав він.